Великий поет чи філософ саме тому й великий, що він відчуває свою духовну перевагу. Але в нього не було б цього глибокого відчуття, властивого кожній мудрій людині, якби він не розумів, що та перевага не може бути визнана, бо вона порушує рівновагу, збереження якої і є основною засадою так званого вищого світу. В тому світі кожен голос повинен зливатися з іншими голосами, створюючи бездоганну гармонію цілого, тим часом як голос поета звучить дисонансом, і коли навіть за інших обставин тон його може бути добрим, то в цьому випадку він поганий, бо не узгоджується з цілим». Мати добрий тон, як і добрий смак, означає не допускатись недоречності. Далі я вважаю, що поганий настрій, викликаний суперечністю між почуттям переваги і доречністю, її вияву, якраз і заважає недосвідченому в товариському житті поетові або філософові пізнати його в цілому і піднятися над ним. Необхідно, щоб він у такому випадку не занадто переоцінював свою духовну перевагу, і якщо це йому вдаватиметься, то він так само не переоцінюватиме і так звану культуру товариської поведінки, яка полягає тільки в намаганні згладжувати всі гострі кути і формувати на один кшталт усі обличчя, тим знеособлюючи їх. Тоді, подолавши поганий настрій, він легко просто пізнає найглибшу суть тієї культури і жалюгідні передумови, на які вона спирається. І вже через саме те, пізнавши, відчує себе повноправним громадянином химерного світу, що саме цю культуру вважає необхідною. Інакше виходить з митцями, а також і з поетами, і письменниками, що їх інколи якийсь вельможа запрошує у своє коло, щоб за добрим звичаєм здобути собі славу мецената. На жаль, до таких митців, як правило, налипає щось від ремесла, тому вони або покірні до підлабузництва, або не виховані до брутальності зауваження видавця. Муре, мені прикро, що ти так часто вбираєшся в чуже пір'я. Через це ти, як я небезпідставно побоююсь, багато втратиш в очах ласкавого читача. Чи бува всі ці міркування, якими ти так пишаєшся, не йдуть просто з уст капельмейстера Йоганнеса Крейслера? І чи можливо, щоб ти взагалі Нагромадив стільки життєвої мудрості і так глибоко заглянув у найдивовижнішу таємницю на землі, в душу людського письменника.